Bismillahir Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. V-zariyati And olsun toz torpağı ətrafa səpəliyənlərə. Fal hamilati və qura. And olsun yağmur yükü daşıyanlara. Əl-cariyati ysra And olsun asanlıqla üzüb gedənlərə. Fel muqassimat amra And olsun işləri paylaştıranlara. İnne ma tuadun la sadiq Sizə vəd olunanlar həqiqətdir. Va inna ad-din Haq-ki səbəb da mütləq çəkiləcəyidir. And olsun gözəl görünüşü olan səmaya. İnnakum Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir. Ondan dönən kimsə Qutiləl xarrasun Məhv olsun yalançılar Əl-ləzīnə hum səhun O kəslər ki, cehalət içində olan qafillərdir Yəsəlunə əyyənə yəvmüddin Onlar haqq-hesab gününün nə vaxt olacağını soruşurlar. Yevmehum O gün onlara odda əzab veriləcəkdir. Luqu fitnatakum hadhalleziki kuntum bihi Onlara deyiləcək Dədən əzabınızı, sizin tez tələsi gəlməsini istədiyiniz şey budur. Fi Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və bulaqlar başında olacaqlar. Əxidinə mə ətəhum Rabbuhum İnnahum kanu qabla zalika Öz Rəbbinin onlara verdiyini alacaqlar. Həqiqətən onlar bundan əvvəl yaxşı iş görən adamlar olmuşdular. Kanu Onlar gecələr ibadət edib az yatırdılar. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ SÜB çağı isə bağışlanma diləyirdilər. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onların mal dövlətində dilənçinin və yoxsulun payı vardır. Və fil ardi ayatun lil Qəti inananlar üçün yer dəlillər vardır. Və fi anfusikum afala Sizin özünüzdə də dəlillər vardır. məyər görmürsünüz? O fis İrızkukum və ma tə'dûn Sizin ruzunuz və sizə vəd olunan şeylər göydədir. Fə <gülüyor> rabbis sema'i vel ardi innahu laḥaqqu misl ma Göyün və yerin Rəbbinə and olsun ki, bu vəd sizin danışmağa qüdrətiniz olduğu kimi həqiqətdir. Həl ətəkə xədifu dayfi İbrahim əl-mükrəmin. İbrahimin möhtərəm qunaqlarının əhvalatı sənə gəlib çatdı mı? İz dəxalü aleyhi fəqalü sələmə. Qalə sələmun qawmun karun Onlar onun yanına daxil olub, sənə salam olsun dedilər İbrahim, sizə də salam olsun, siz yad adamlara oxşayırsınız dedi Fərağə ilə əhlihi fəcəəə bi əclin səmin O, təşviş içində ailəsinin yanına getdi və kök bir buzol qızardıb gətirdi. Fə qarrabəhu iləyhim qalə ələ təəkülün. Onu qabaqlarına qoyub, yemək yeməyəcəksinizmi, dedi. Fə əvcəsə minhüm xifə, qalulə təxaf. Obəş ş ruuubiğulə minlim. O qonaqların yemədiklərini görüp, onlardan qorxya düştü. Onlar qorxma dedilər. Və ona elimli bir oğlan uşaağı ilə müjdə verdiilər. Fəəqo bələ timroətufisvat fəsaə tuə hə hə qalə təcuunəqi. Zəvcəsi qışqırıb üzgözünə vura-vura dedi: "Axı ah, mən sonsuz qoca qarıyam." Qalu Onlar dedilər: "Sənin Rəbbin belə demişdir. Həqiqətən o müdriktir, biləndir. Qalə fəmə xatıubukum əyyu həl mur İbrahim dedi: Sizin işiniz nədir ey elçilər. Qolu inna oilə ilə qumi mücerimi Onlar dedilər. Biz günahkar bir qövmə göndərilmişik ki, linursila alayhim hijaratan min tin. Onların üstünə gildən daşlar yağdıraq. Həddi aşanlar üçün sənin Rəbbinin yanında nişan qoyulmuş daşlar. Fəəxrəcəna mən kəna fiyhə minəl məminin. Biz orada olan möminləri o kətdən çıxartdıq. Fəmə vəcədnə fiyhə qayrə beytin minəl məslimin. Amma orada bir evdən başqa müsəlman tapmadır. Və tərəkna fiha ayatan lillezina yakhafuna al-azab al Ağrılı acılı əzabdan qorxanlar üçün orada bir əlamət qoydu Və fi Musa iz arsalnahu ila firauna bisultanin mubin Musa'nın əhvalatında da ibret vardır. O zaman biz onu Firavunun yanına aydın bir dəlillə göndərmişdik. Fatalla bir ruknihi və qala sahirun aw majnun O öz cəmaati ilə birlikdə üç çevirib bu sehrbazdır ya da dəlidir dedi. فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ Biz Firavonu və əskərlərini yaxalayıb dənizə attıq. O qınanmağa layiq idi. وَفِي عَادٍ اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ Ad qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman biz onların üstünə xeyr-bərəkətsiz bir külək göndərmişdik. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَ O külək üstündən keçdiyi hər bir şeyi soğurub, külə döndərirdi. Səmud qövmünün hekayətində də ibrət vardır. O zaman onlara müəyyən vaxta da dolanıb keçinin deyilmişdir. Fa'ataw 'an amri rabbihim fa akhadhat-hum as Onlar öz Rəbbinin əmrindən çıxdılar və onları gözləri baxa-baxa ıldırım baxa vurdu. Famastata'u min qiyam wa ma kanu muntasirin Onlar ayağa qalxa bilmədilər və onlara kömək edən də olmadı. Wa Daha əvvəl Nuh qövmnü məhv etdik. Çünki onlar fasiq adamlar idilər. Wassəmə əbənəynə hə bi ədia inələ Musi. Biz göyüükgüdrətlə yarattıq və biz onu genişlenndiririk. Ol ba faraşna hə fəniməlməhidun. Yeri də biz döşədik. Nə gözəl döşəyənlərik biz. Omin kulli şeyin xaləquna zəuceyni lə'ənkum təzəkkərun. Biz hər şeydən erkək və dişi olmaqla cütlər yaratdıq ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. ki Allah'a tərəf qaçin. Mən sizi onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm. Və təcəəlu mə'allahi ilahan əxər. İnni lekum min Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etməyin. Mən sizi onunla açıq aşkar qorxudub xəbərdar edənəm. Kəzalikə mə'atəlləzinin min qabləhim qalu sahirun aw Beləcə onlardan əvvəllərə də elə bir elçi gəlmədi ki, onun barəsində sehirbazdır, ya da dəlidir deməsinlər. Ata və Onlar bunu bir-birinə vəsiyyət etmişlər. Xeyr. Onlar həddi aşan adamlardır. Fatavalla anhum fəma antə bəmalu Artıq onlardan üz döndər. Sen buna görə qınanmazsan. Sen xatırlat. Çünki xatırlatmaq müminlərə fayda verir. وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنَّ Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Mən onlardan ruzu istəmirəm. Mən onlardan ruzu istəmirəm. Məni yedirtmələrini də istəmirəm. İnna Allaha huvar-Razzaqu qowwatil Həqiqətən Allah ruzi verəndir. Quvvət sahibidir. Mətindir. Fə innel-lillizina zalemu zunuban lənənu bi ashabihim fəla yəstacilun Şübhəsiz ki zülm edənləri həm taylarının qisməti kimi bir qismət gözləyir. Qoy onlar məni tələsstirməsinlər. Fə vəilul lillezina kəfəru min yawmihimulleziyu'du Onlara vəd olunmuş gündən ötürü, Vay kafirlərin halına!